Важку розмову по телефону, радісно сплескує руками. Вони в нього великі, коли тримають тонкого гільця, здається, полівчик ось ось хрустне й розсипляться. Але, тримаючи картину, вони обережні, як у лікаря, так азартно сплескує ними, що директорські папери зі стола розлітаються по закутках і каже Катерино Васильівну, їй же богу, ви помолоділи так, щоб не збрехати і щоб тільки не збрехати на років шість. Отже, намалювали шість нових картин. А ну лише показуйте. Ой, забув вам представитись. Перший білокорознавець. Василь Нагай. Українець. Хоч якась далека прапрабабця Либон потолочила гречку з молодим Татарчуком. Мерщі, показуйте картини. Свою вдячність йому вона може виказувати лише в листах. Але й тоді він у відповідь лаятиме її. Коли вже марнуєте ваш дорогоцінний час на листи, то краще пошіть, чим вам треба допомогти, а не тратьте на ойду на Гаєві. То не ваш Катерина Васильівна жанр, ви малюйте. З батьком Василем їй просто і добре, навіть коли він удавано бурчить і шпетить її за надмірну ощадливість для себе самої. От хрест святий кладу, що ви не їдете полікуватись, бо вам грошей шкода, а ми ж вам за останні картини... Купу їх перерахували на книжку. Це Василь Георгійович. Навмисне допікають, щоб вона таки поїхала в той далекий Кисловодськ та задорила свої хворості. Та де вже їй так далеко забиратись. А як бува помре і поховають її не в Богданівці. Та й перебільшує він скупою грошей. Саме це недавно лише завів тую книжку, знаючи, що всі гроші відбирає в неї брат Грицько на добудову своєї хати. Вона ще малює, а гриць уже складає ціну картині і прикидає, що на ті гроші купить до своєї хати. Тепер вона вже поїде до батька Василя, аж тоді, коли закінчить свій автопортрет. В останню їхню зустріч сказав, що вона знову помолоділа, але чомусь спіткнувся на слові відвів очі на квітучий київський каштан, що присвічував своїми білими ліхтариками у вікно кабінету. Цього разу і він не міг збрехати, бо хвороба таки вимучила її. Висушила тіло, перетворила її на нещасну сільську вдовицю. От лише очі, очі, очі такі її, одержимої Катерини, навіть час їх не бере. Хто зна, може, то буде останній її автопортрет. Тому й боїться вона його розпочинати, бо коли намалює себе в останній, їй стане так сумно, наче сказала слово на своїй власній молилі. Спершу вона думала, що просто дурить себе, відволікає себе спогадами від роботи над портретом, а тепер дедалі більше упевнюється, що мусить знову перейти уявою своє життя, бо інакше кого ж вона намалює на папері, тонко заструганим олівчиком. Кого? Вчораївну, добродійку, Сащиху, Тетяну, Харицю, Петрову Одарку, Варвару, яка вча діла, зачавши з Яковом дитинку. Маму Якелину, яка розмовляє із своєю смертю, як із приятелькою, перед якою завинила, а в чому й сама не знає, кого вона намалює? Кого, якщо не зрозуміє в собі самій чогось найосновнішого, без що б це була вже не вона, а мама Якелина, Добродійка, Шащиха, Гаритя, Варвара, Чурагівна, Тетяна, Петрова Одарка, нервова, з химерними психами в характері, княжня Рєпінна. Пишна молодичка Ганна Закревська, та зараз вона ішла з цього недоріковатого весілля, на якому почувалася чужою недоречною, на якому п'яний Петро Сіроштан почупився з Никоном Рубцем, розбив об цемринок його фотоапарат. Між ними двома бійка було на різку, але розходився п'яний наречений, побив на головах Петра і Нікона розмальовану балалайку малого Максимка. Жіноцтво щинило лемент, весілля перекосилось в сумний бік і непомітно знелюдніло. Одарка на всю був, винуватила в бійці Катерину. Вийшла увечір, і все здалося примарним. наче вона не причетна до цієї весільної Веремії, про яку що буде й балачок, і обмови і шепотів у усій богданівці. Вона йшла твердою, порепаною от бездощів'я, вузенькою, ледь помітною у заростях лози, петрового батога, Терну корячої гречки, холодної бузини стежечкою, як узнала з тих пір, коли саму себе. Горілочка підполум'янила її кров, притлумила нинішні та й не лише нинішні образи. Тепла із дня стежечка вела її додому, по Змовницькому підморгували її зорі з високості. Курів туманом болотяний берег, годувальник, який завжди заганяв у татові ятері коробчуків та окунців, полотовичок та підлящиків, і рятував Катерину у важкі безхлібні руки. Ластались до улиток м'які, приволожені росою листочки верболози